A múlt hétvégén is. Tehát több egymás után volt egy csomó ilyen, ilyen méten keresztül. És, és ugyanez volt, hogy a, és valószínű valami nyilván elpiszkálódott. És most erre itt vagyok ilyen jó képpel. Ne arra úgy Hát ez az, ez az. Ez az. És ezt a képedet nem osztod el tegnap hozzánk. Úgyhogy mint szépen voltunk. Tizenból. Volt. de tegnap face to face volt nektek. Hát az, ez az, ez az. Oz. Valami baj van a, a homlokoddalad is? Hát ez az, ez az. Tulajdonképpen a el, a Péter az előbb az igazán, hogy a Ákos meg a Péter ketten megvertek. Ennyi volt. Hát oda csaptak. Nagyon oda csaptak. Nem, egyébként egy fertőzés volt, ami el, begyulladt. Most már istenesen nézek ki. Andrész, indítsd azt <gül> Az azt. Az lesz. Az lesz. Az lesz, hogy egy bőrcsere. Kezdjünk! Beszélgessünk. Hát most 10 perc eltelt, 6 óra után. Hát mit tudunk jobbat. Az lenne nagyon jó. Mennyire emlékeztek ti, Edít és Péter saját írásotokra. Mert az lenne nagyon jó, itt. A tulajdonképpen a Bálint is, meg a Péter Feri is nagyon-nagyon jó partner, mert ők nem voltak minden folyamatban benne. És ezért aztán tulajdonképpen, ha összefoglaltok valami szépen fogalmaztam, nem? Nagyon jó. Tehát, Úgy hogy, hogy... Köszönjük fogom ezt a jóságomat. A Tehát, hogy az a helyzet, hogy amit ti azonosítani tudtok, azt érdekes lenne felidézni. Az a cél most, Feri, neked is, amit meg is írtam, hogy most idézzünk föl minden értéket, amit az elmúlt időszakban elhangzott, ezt fűzzük egybe, és akkor csináljunk, készüljünk bele egy írást, és az írás ezt próbáljuk pontosítani, és az legyen a végleges szövegünk. A végleges szöveg egyrészt arra alkalmas lehet, hogy módosíthassuk a kiskátét, ha akarjuk, módosíthassunk egy csomó dolgot, amit akarunk, és módosíthassuk a saját gyakorlatunkat is. Ugye alapvetően az volt a cél, és ugye abból indultunk ki, hogy a civil rádió működését át kell alaposan gondolni, mert ugye tehetetlenségből kezdünk kifáradni, ugye erről szólt a dolog. És ebben a kifáradásban keresünk már olyanokat is, ami ebben az értelemben talán előre is visz, mert arról is beszéltünk, hogy működik a műsorok jelentős része lehet jó műsorokat is csinálni, csak kezdünk egy kicsit elfáradni. Erről szólt. Edith, mondjad. Akkor én röviden összefoglalom jó. a július 13-ai találkozót. Tulajdonképpen két vagy három pontot tudnék belőle kiemelni, ami a legerősebb volt. Ugye az elérés körül forgolódtunk, hogy hogyan Lehetne a, a legalább a célcsoporton belül, ami amúgy is egy szűk valami. Uh, Szerintem a többiek egy... érdemes lenne kikapcsolni a mikrofon, mert valahonnan jön be valami más. más. Uh -huh. Esetleg a Dán körverseny hangjait hallhatod, ami az utolsó 2,9 km jár, majd utána kikapcsolom a tévét, jó, jó. De ez fontos. Uh -huh. Jó, tehát az elérés körül forgolódtunk, és ugye a fő megállapítás az volt, hogy nem, hogy javulna a teljesítményünk, már a hallgatottsági adatokat tekintve, hanem romlik. És ugye kicsit volt egy kis gondolkodás azon, hogy hogyan lehetne a célcsoportot, legalább az amúgy célcsoportot egy kicsit szélesíteni vagy tágítani. Itt a legmartásabb megállapítása az volt, hogy a, a sikertelenség, tehát a hallgatottsági adatoknak a romlása mögött leginkább ilyen színvonalbeli problémák lelhetők föl. Tehát nem az a probléma, ahogy olyan témákkal foglalkozunk, amik amúgy is bélhetően kevesebb embert érdekelnek, hanem hogy nem eléggé jól dolgozzuk föl őket. Tehát ugye a, a minőség javítása lenne, legalábbis azt ez a fogány Gyuri volt, aki úgy gondolt, hogyha ezek a témák érdekesen lennének, izgalmasan lennének, újszerűen lennének, feldolgozva, akkor a hallgatottság is Javulna. Tehát ez, ez volt az egyik ilyen e, kulcstézis, hogy egy gyenge minőség, minőségi javítás kell. A másik, e, e, ami körül forgolottunk, és talán ez volt talán a legfontosabb, hogy mi legyen a e, középpontban a közösségek, vagy a közösségi megoldásoknak a, Szüntelen keresése és ebben úgy nagyjából egyetértettünk, hogy ez a közösségi alapú megközelítés, ez lehetne a mindenkori alap. Talán ez volt a két legfontosabb uh -huh. dolog, de azért sok minden elhangzott még ezenpül is. Uh -huh. Én ezt tudnám uh -huh. így kiemelni. Uh -huh. Közben megérkezett Marcel is a saktáblával, igen. Igen. A re refektáljunk esetleg bármit... Szia Marci! Szia! Re szerbusz! Reflektáljunk egy kicsit, bocsánat! Reflektáljunk az egy kicsit, yes, szerbusz Marci, szia! Reflektáljunk az editre, aki részt vett, esetleg reagálhatunk, még volt -e ebben a dologban, érz, emlékeztek -e rá? Még itt a közösségét két szempontból gyűrtük meg, emlékeztek rá. Az egyik szempont volt maga a, a rádió működésében megjelölt közösségi elemek másrészt maga a rádió tartalmi szempontjából jelenjenek meg a közösségi szempontok, amit most itt az Edit hangsúlyozott. Ugye ezért ez két dolog, mind a kettő egymás felé mutat, de kétfajta magatartást igényel, ugye? Egyrészt a témakeresésben is, meg a műsorok témák feldolgozásában is mindig lehessen ott az a szempont, hogy a közösségi megközelítések milyenek lehetnének ha figyelemmel lennének az emberekre, milyen lehetnének, és nem mondjam, nem akarom itt sorba sorolni. Tehát volt egy ilyen... Ez azért nem volt ennyire markás, mert ugye azért itt két, tehát a megközelítés az volt, hogy, hogy ugye van ez a közösségi műhely, Igen? és van a, a, a, a civil rádió mint közösségi műhely, és a civil rádió mint és. E, e, e, e, időnként nem véletlen úgy érezzük, hogy ez a kétféle uh, szempont ezt, egymásnak, tehát egymás ellen dolgozik. Uh -huh. uh, és azt próbáltuk uh, keresgélni, hogy hogyan lehetünk, mint média vállalkozás is uh, eredményesebb. Uh -huh. uh, végül uh, én most nem emlékszem, olyan nagy uh, itt a lagyos hízet nem sikerült feltalálni, hogy hogy lehet ezt a Kettő, mert ugye abban nagyjából egyetértettünk, hogy a, a, a, a, a közösségi műhely az, a, annak elsődlegessége van a van. média szemben, de ugye a média, mint média vállalkozás, hát erről sem mondhatunk le, és ezt próbáltuk valahogyan mindenképpen gyűrni. Szerintem erre nem találtunk igazán. Ö, jó megoldást azon túl, hogy a gyenge színvonalat erősíteni kellene. Uh -huh. Reagáljatok, ha úgy gondoljátok, mielőtt tovább a Péter felé, tehát van-e valakinek reflexiója, Feri? Hát nem jelentkeztem, de van. Hát az egyik, hogy, hogy, hogy ahányszor hangozik, mindig, mindig újra kell éleszteni magamat, újraindítani magamat, hogy ezt mondjam mert ez a médiavállalkozás kifejezés annyira egészen más csugároz, mint ami a mi legalapvetőbb szándékaink vagy ambicióink között van. És, és én, nem, én azt nem emlékszem ezekre, hogy érvek mit, mit voltak, amiket Edith elmondott azzal kapcsolatosan, hogy, hogy, hogy színvonalasabb, meg, meg más, másfajta, meg, meg feldolgozásba a termékeinket, anyagainkat, hogy működjünk. Tehát, hogy más színvonalú produkciók jöjjenek létre. De én ezt, hát ezt nem mondom, hogy ezzel semmit tenni való nincs, de valójában én ezt nem tartom uh, pillanatilag. Tehát messze nem az első öt legfontosabb probléma között tartom. Már csak azért is szerintem, de azt mondjam, hogy szerintem nálunk sokkal gyengébb rádiók és médiumok működnek, illetve mi egy csomó, tehát kevés, ha vannak gyenge pontjai a a mi 24 óráinknak, a folyamatosan veszük, de összességében szerintem a rádió sokkal jobb, mint amilyen a... a egy csomó más médium. Na most ez egy, persze, ez egy, ez egy ilyen lózunk pusztán. De én ezt... Tehát én nem ezt... Én, én igazából a, ezt a média vállalkozás, úgy de nehezen mondom ki ezt így, mert mondom más üzenetet vélek benne, ebben Egyszerűen azt tart, tehát ne, szerintem nem azért jelentősen kisebb a, a elérésünk, meg a hallgatottságunk, mint a, ami lehetne, meg mint ami, ami optimális lenne, mert technológiailag nem tudjuk eljutatni a jeleinket. Tehát nem hiszem, hogy tartalmi, szerintem egyszerűen jel és egyéb dolgok vannak ebben. A technika alatt persze már nem csak szükenve technikát értek, tehát, hogy elektronok, meg protonok, meg neutronok, nem tudom, mi a még, hogy mozogjanak, tehát, hogy kap, hanem, hanem azt is, hogy, hogy találjuk meg olyan dimenziókat, olyan szinteket, olyan eszközöket, olyan csatornákat, ahova amivel ezt az eljutást ö, télesíteni tudjuk, illetve hát egy csomó plusz munkát jelentene a, az rádió és a műsor hogy hogy legyenek olyan csomó pontok, ahová ezeket eljuttatjuk, a benne szereplőktől kezdve, állandó hallgatói körig. visszatérve és egy kicsit lezárva, hogy én úgy érzem, hogy, hogy a, a fizikai eljutás esélye az, ami, ami nagyságrendileg csökkentette a, a hallgatottságot, és nem a színvonal visszaesése, én abban nem is látok olyan nagy dolgot, inkább ilyen slamposágot látok, hogy elmaradnak műsorok, sokkáig ismétlődnek, ezekkel lehetne, meg kellene foglalkozni, de, de ettől nem nőne a hallgatottság, én úgy érzem. Tehát én az eljutást tartom a, a, a nagy nehézségnek, és bármilyen nehéz is az eljutás, azt viszont megerősítem, amit az eddig mondott, hogy szerintem a mi műhelyi jellegünk, a, ami most a leginkább esélyes, hogy azt erősítsük, maradjon az eljutás és az ilyen médiaszerű, egy fontos uh, erőfeszítés meg körülöttünk, és ebben ebbe például tipikusan jó megoldást lehet az ilyen tematikus nap, ami oda hívhatja a figyelmet, de most ebben sem De alapvetően nekünk a műhelye jellegű tevékenységünk tud lenni, és az a fennmaradásunknak szerintem ez a legfontosabb értéke. Na jó, Feri! de a bálint vadulbólogatott, az mit jelent? Igen, én ugye nem voltam az a korábbi beszélgetésen, de az edit összefoglalója alapján én is a, hát a Ferivel értek egyet, mert nem tudom, én is azt gondolom, hogy nem, én nem érzem azt, hogy a színvonal miatt ne lenne hallgatott, mert szerintem nagyon sok jó, értékes van, nagyon sok olyan műsorban, ami hiánypótló is, ami sokszor jobb is, mint a, én is ugyanezt gondolom, hogy ami nálunk népszerűbb rádióknál, nálunk vannak jobb műsorok. Szóval én nem gondolom, hogy, hogy azért nem hallgatnak minket, mert nincsenek jó vagy színvonalas műsorok. Szerintem nagyon sokan nem tudnak róluk, vagy nem tudnak a civil rádióról, vagy technológiailag szerintem, akár a közösségi médiában többet kéne, vagy nagyobb hangsúlyt fektetni, több területen jelen lenni, akár az Instagramon is, a Youtube-on is. Ezen szerintem még egy csont lehetne gondolkodni, már. Aha. Lettek, én, én, én ezen gondolkodnék nagyon Jó. sokat, mert szerintem ezeken lehet, hogy több emberhez el tudnánk jutni, akár, akár youtube is. Vár. Én amikor kint, kinyitom... Én inkább Oké. Okay. Marcell, mondja. <coughs> Na, sziasztok! Most, éppen most néhetem félre, de hogy a... Semmi baj. Azt tudom ez a gondolatmenethez hozzátenni, és tényleg nagyon egyetértek mindenkivel, de hogy valahogy én onnan közelíteném meg, hogy hogy ebben a hallgatottsági versenyben soha nem leszünk versenyképesek. Tehát, hogy ö, azt el kell engednünk, hogy ehhez mérjük magunkat, vagy ezáltal ítéljük meg magunkat. Tehát, hogy a, amiben versenyképesek leszünk, az pont ö, amiket mondtatok az, hogy mennyire vagyunk közösségiek, mennyire ö, fontos ügyeket, mennyire jó minőségben dolgozunk fel. És emellett nem azt jelenti, hogy le kell faragnunk a hallgatottságot, hanem dolgozunk rajta, és amilyen eszközeink vannak, amennyi kapacitásunk, amilyen lehetőségünk, kreativitásunk, azokkal éljünk és használjuk, de egyáltalán ne frusztráljon minket az a dolog, hogyha ha ezek valamiért nem működnek, ettől még más szempontokban nagyon sikeresek lehetünk. Feri Bálint. De csak nagyon röviden, hogy az nagyon jó, hogy ezt megragadtad, Marci, mert én is azt gondolom, hogy hát nem mérnünk kellene magunkat más rádiókhoz. A, a reális cél, hogyha reális, az az, hogy a mostani hallgatottságot néhány szorosára növeljük. Tehát, hogy legyen egy olyan bázis, ami, be, ami nem kedvetleníti el a műsorkészteket, hogy hát 20-25 emberért nem tudom, hogy érdemes-e csinálni. Tehát menjen ez föl 50-re, 100-ra, 200-ra. Én, én, én, én csak azt, az, hogy a magunk dimenziójában növeljük a, az opt optimalizáljuk a hallgatói számot, és a versengést most persze mi szavakat nyil használunk, de, de én is abszolút ezt tekintetben e irális tolónak tartom. Bálint? Igazából én is ezt szerettem felé, hogy, hogy én sem arra gondolok, hogy mit tudom én mondjuk a klubrádióhoz vagy ilyen más rádióhoz kellene mérnünk magunkat hallgatócsakban, hanem saját magunkhoz képest, hogy lássuk azt, hogy nem tudom, egy évvel ezelőtt még csak Tizenkartintottak rá a csatornánkon egy hanganyagra, de egy évvel később már, nem tudom, már száz emberhez is eljut, csak hogy, hogy magunkhoz képest lássuk a fejlődést, az, az lenne az lenne szerintem egy, nem tudom, egy pozitív fejlődés, de én sokszor ezt is úgy nem nagyon látom, é, ez, ez az, ami másokat is találtam. Oké, okay. Edit jön, Edit. Hang. Nem fogja előrevinni a beszélgetést, amit mondok, és azt szeretném, hogy ez nem kerülne bele semmilyen emlékeztetőbe, de a, úgy megosztanám veletek, hogy nekem állandóan az az érzésem, de már nagyon-nagyon hosszú évek óta, hogy tulajdonképpen mi, mi korrajzot festünk a, és a hétköznapi történelem könyvet írunk. Tehát én, amit mit csinálunk, a jövő szempontjából és az emlékezet szempontjából tartom nagyon fontosnak. Tehát, hogyha valaki egyszer majd 30 év múlva meg akarja ismerni a 90-es, meg 2000-es éveket, első egy-két évtizedét, akkor azt majd megteheti a mi rádió műsorait. Ezért lenne fontos az archívum. De ez mondom, most semmit nem visz, de, én... igen, de igen, ha lehet, én ragaszkodnék, hogy ezeket rögzítsük, mert ezek baromi fontos gondolatok. Egyébként, rög, egyébként megnyugtatok, rögzüljük, csak nem nyilvános. De jó, de hogy legalizálja az editezt. Ezek nagyon fontos gondolatok. De én most egy kicsit, ha nem hargoztok, kicsit vitatkozom veletek már ebben az értelemben. Nem mondjuk le a hallgatókról. Nekem egyetlen bajom van a műsorainkkal szemben, hogy tényleg nagyszerű műsorok vannak, de nem kiegyensúlyozottak, kiszámíthatatlanak vannak, nagyon Gyenge műsor elemek, tehát egyszer nem, nem figyeltünk, nem készültünk rá, az én műsoraim között is vannak ilyenek. És ugye azt lehet mondani, hogy én nem, a, én nem hiszem én sem a versenyben gondolkodom abban, hogy a hallgatóink nem mondjanak le rólunk. Tehát készüljenek ránk, azt mondják, hogy mit lehet hallani a szombat reggel. Vagy mit lehet a demokrácia mostban. Bekapcsolom, megnézem. Tehát nekem nem, arra, nem abban gondolkodom én, hogy lenye, legyőzek bármilyen fajta civil rádió, más rádiónak a műsorait, hanem azt, hogy jusson eszük be, hogyha én esetemben ifjúságra gondolkodnak, hogy nézzék meg, hogy mit lehet hallani a kapocs, kapocs rádiójában. És ezt, ezt tartom különösen fontosnak, és az ilyen típusú, hogy összevetéseket el is kell vállalni. El kell vállalni a klubrádióval, a pacsirtával, nincs is pacsirta rádió. Tehát, tehát el kell vállalni minden olyan rádióval a küzdelmet ebben az értelemben, amelyikben mi vagyunk legalább olyan jók, mint a többiek. Tehát én azt gondolom, nem mondjunk le a hallgatókról. Én se gondolkodom a versenybe, de abba, hogy nem mondjuk le senkiről, azt feltétlen fontosnak tartom. És azért volt fontos a szempont, hogy jó minőségű műsorokat kell csinálni. És nekem pont az a bajom, hogy a műsorainknál egy csomó dologban rákenjük sokszor a technikára. De sokszor nem is készülünk fel, ha hogy mondjak egy konkrét példát, nem mondok konkrét példát, csak egy valaki, ha azért mondott le a civil a saját misorára szeptemberig, mert ő nem talált elég témát. <gül> És akkor tegnap, tegnap, kapott tőlem, tegnap előtt kapott tőlem 8, 8, azaz 8 interjút, amiből egyet-kettőt az editről kaptam, másrészt meg máshonnan. És továbbítottam, és már innen tőlük megfontolandó. Tehát azt gondolom, hogy maga a műsorokra hogyan készülünk, ez bizonyos átbeszélhető dolog, és ebben egyetértek veletek, ez a műhelybe való. Tehát abban az értelemben, hogy mindenki, aki műsort készít, kaphasson tőlünk a segítséget. Tehát abban az értelemben, hogy azt a támogatást, amit az a műsor, amit ő készít, az a legjobb legyen ő hozzá képest. De is, de senki nem mondott le a hallgatókról. Azt mondtuk, hogy a, hallgatói, a hallgatók fontosak, de a hallgatói számot, ha indikátorként vagy mérőszámként tekintjük, akkor azt ne a, a, a, a best FM vagy nem tudom, hogy hívják de ne ilyenekhez viszonyítjuk, hanem ahhoz, hogy jusson el minél szélesebb körbe azon a szinten, ahova mi fizikailag el tudunk jutni, és ezért, ezért aztán tegyünk meg sok mindent, de az valóban most egy kicsit másodlagos, hogy hogyan tudjuk a színvonalat. Ezzel a ponton nem vitatkozom veled, én csak azt mondom, hogy jó műsorokat kell csinálni. Az a roppant egyszerű lenne, ebbe az értelemben, és a jó műsoroknak egy egy jelentős egy részét meg tudjuk úgy oldani, hogy segítünk egymásnak abban, hogy fel, fel tudjon készülni. Ha közösségi tapasztalataink vannak, akkor bárki, aki ebben a világban működik, és tudja például, hogy a Kazinczi Bálint ifjúsági kultúra, vagy egyszerűen kultúrával, közösségi kultúrával foglalkozik, most ezt feltételezem, akkor ontjuk felé az információt, hogy ő napra kész lehessen, hogy az műsorai olyannak lehessenek, ami. És ez már egy ilyen típusú megközelítés, és ez a jövőről szól. Uh -huh. Bocsát, csak így kicsit, kinyitottam ezt a vitát, nem azért, hogyha itt parttalannál szeretném vinni, csak azért is, amit az Edit elmondott, meg ez a beszélgetés, ez bele kell, hogy kerüljön majd abba a gondolatsorba, amit majd egyszer le lehet írni, jó? Gondolom, ezért, erről ezért volt szó. Van-e ezzel kapcsolatosan még gondolatotok? De mert, mert az Edit úgy mondta, hogy az egyik akadály, hogy nem jó, nem jó egy-két műsorunk, nem, nem, nem elég jó, ugye erről beszéltünk, ugye ez volt a múltkori szöveg. És azt vállaljuk el, hogyha egy-két misort nem csináltunk jól, és én is elvállalom, hogy egy-két misort nem sikerült, az az én hibám, és nem szabad, hogy így legyen. Mm. Na, pont, mehetünk tovább. Menjünk, vagy valakinek ez a gondolata. P Péter, Péter, megpróbálod összeszedni, ami a te, te alkalmadon összefonható volt. És akkor erős is, is nyitunk egy kis beszélgetés, és akkor utána még, még beszélgethetünk az egészről is valamennyire, és akkor ezt tudjuk a mai napon megoldani gyuri nélkül, így nem tudunk teljességre törekedni, de nagyjából hozzuk ki a, ma a maiból a maximumot. Tiet Péter. Hm? Köszönöm. Abban a remek helyzetben vagyok, hogy kettő közül másodikként szóladok meg, tehát már hallottam az elsőt, és az ehhez kapcsolódó vitát is. Uh -huh. És már le is tudok reagálni. Hadd mondjam azt, hogy a huszonegyedikei beszélgetésen a legfontosabb, amire felfigyeltem, az az volt, hogy állandóan arról volt szó, hogy mik a hibák. Uh -huh. És nem arról, hogy mikor örülnénk. Uh -huh. Mi az az elképzelés, még ha megvalósulna, akkor azt mondanám, hogy igen, minden hiba ellenére ez volt az, amit akartunk. Valami olyasmi felé mozdult a beszélgetés, hogy a civil rádió nem tud és nem akar szervező erő lenni a civil szervezetek körében. Mm. Ezzel szemben egyfajta információs központ kör nem áltávol az eddigi tevékenységtől sem, a céloktól sem. Mm. Állításként hangzott el, de szerintem kérdés, ki kell -e szolgálni, a türelmeklen olvasót és hallgatót, ez annak kapcsán hangzott el, hogy mennyire hosszan lehet valamivel foglalkozni, vagy egyáltalán a stílus milyen legyen. Én nem érzem úgy, hogy nekünk ehhez igazodnunk kellene. A beszélgetés fő szlogenjének azt tartom, hogy az hangzott el, hogy haladjuk meg a rutint. Hadd köszönöm rögtön az eddig elhangzottakhoz. Én azt látom a kiskátében, hogy a közbeszéd befolyásolása szerepel a célok között kiemelve. Stimmel? Uh -huh. Na most a közbeszéd az nem 25 ember közbeszéde, de nem is arra kell koncentrálnunk, hogy két és fél millió legyen. Uh -huh. Tehát szó nincs arról, amit az előző beszélgetésből, tehát az edit anyagával kapcsolatos beszélgetésből nagyon hiányoltam, az az, hogy találjuk meg, hogy ki a mi igazi célcsoportunk. A civil szervezetek, a mozdulni akaró emberek. És ha közülük ezer figyel, az több, mintha százezer figyelne, mert mit tudom én milyen zenét vagy populáris műsort sugárzunk. Hadd tegyek az egészhez még annyit hozzá, hogy nagyon egyetértek azzal a megjegyzéssel, hogy a mód, ennek a módja belül megvan bennünk. Nagyon sokféle műsorvezető van. Mennyi a létszám? 60 van körüli? Körülbelül. Hát ha ebből hatan csinálnak olyan műsort, aminek híre megy, az is elég ahhoz, hogy zenjen az, hogy civil Rádió. Nem kell mind a hatvannak, hatos sorokba állva, mit tudom, hogy milyen lécet átugrani. Megvannak a módszerek, megvannak az emberek. Ezzel szemben ö, szeretném most egy kicsit műsoron kívül azt mondani, hogy Kedves Feri, köszönöm neked, hogy kimondtad azt a szót, hogy slamposság. Ezt nekem le, nem lett volna szabad, de te kimondtad. Az a véleményem, hogy ha egy rádióban másfél évvel a sugárzási frekvencia megszűnése után a ö, kis KT oldalon alul még ott van az antenna teljesítmény és a sugárzási körzet, én azt a rádiót nem tartanám hitelesnek. Uh -huh. Pityaner ügyetlenségek sorozata. Uh -huh hogy megy a műsor ismertetés, és szó közben elindul a műsor, mert valaki nem jól számolta ki, hogy 15 óra 0-0 akkor még megy a mondat. Uh -huh. Tehát ilyenek vannak, bocsánat, hogy ezt mondom, de tucatjával. ha ezek nincsenek, akkor én úgy érzem, hogy teljesen egy hullámhasszon vagyunk, csak eszünkbe ne jusson azt várni, hogy 60 műsor készítő fogja ezt csinálni, és 10 millió ember fogja hallgatni. Uh -huh. Ezer fogja hallgatni, de az ilyen ezer lesz. Uh -huh. Uh -huh. Nekem ez az összefoglalóm. Uh -huh. Figyelek. Edith. A, amit kifelejtettem az előző összefoglalóból, de most, amit a Péter mondott, ahhoz viszont tud kapcsolódni, hogy a, fölmerült ugye, a beszélgetés vége felé az, hogy valamiféleképpen reflektálni kellene arra, hogy a civil szervezetek egyre másra indítják a podcast csatornákat, és akkor ugye ez az információs ö, központ, vagy nem tudom micsoda valamiféle információs szervező erőként a civil rádiónak a megjelenése, amit itt a Péter most az összefoglalóból idézett, ezzel azért ö, hogy mondjam, rokonságban lehet, vagy összhangban lehet hozni ezt. Tehát ugye ezt nem jártuk teljesen körbe, hogy mit jelentem el, csak azt, hogy nagyjából én úgy érzékelte, hogy ezt mindenki érzékelte, hogy ezzel érdemes valamit kezdeni, ezzel érdemes valamit csinálni, hogy itt a podcastok világában kivel milyen szövetséget együttműködést tudnánk köpni. Mm -hmm. Oké, okay, Feri? Uh, ehhez a szárhoz kapcsolódik, de, de illetve előtte még egy lábjegyzet, hogy arra majd úrjunk vissza, meg gondoljuk át azt a szempontot, amit a tipikus, tipikus rádiók tipikus megítélésének a, a megközelítéséből eredt, és a Gyuri fogalmazott így határozottan, hogy túl széles a civil rádiónak a tematikája ahhoz, hogy egy cél, célcsoportot elérjen, tehát szétszóródik. Mi az, ami ebből igaz? És, és szándékosan maradjon is így, vagy mi az, ami, ami valamit csináljunk, erre majd térjünk vissza, de nem ezt, nem ezt akartam szólni. M mindesetre ebben jön sokkal, na, igen, tehát nem erről akartam szólni, hanem arról, hogy, amit az Edit is mondott, hogy eszembiltott közben, hogy, hogy mi lenne, hogyha néhány olyan szervezettel, akik ilyen, ilyen találkozási pontjai, civilügyeknek, ezeknek néhány leülést terveznék, nem rejtve alá, hogy ebben a nagyon nehéz helyzetben az eljutáspont sokkal nehezebb mint korábban volt. <kül> És esetleg az elinduláskor volt egy ilyen a teljesen elszállt ideánk, hogy majd itt a NIO-típusú működéstől az önkéntes központon át, a Magyar Természetvédők Szövetségén át, a kisebbségi ügyekkel foglalkozunk, hogy mindenki ide rohan majd, hogy na, itt van, van egy nagy csomópon. Most mégis azon gondolkodom, vagy ezt kellene végig gondolnunk, hogy nem lenne érdemes valamilyen módon olyan kooperációt kezdeményezni, amiben mindenki egy kis felelősséget mégiscsak vállalna, nem annyira a civil rádió, mint inkább ennek, a, ennek, a, ennek, a, hát hogy nevezzem, ennek az üzenetcsokornak vagy csomagnak a, a rendszerezett eljutásáig. Valószínű, hogy a gyökerek és szárnyak alapítványtól, a, a Tasszonát, előben előbb így és, és ökotárs, vannak saját kapcsolati hálóik. Hogy tudnánk úgy ezekkel a kapcsolati hálókkal kapcsolatba kerülni, hogy azokat ne számoljuk föl, tehát ne, ne piszkodj kicsi, tehát ne lépjünk bele egy idegen terepbe, hogy, hogy tudnánk egymáshoz közelíteni. Nem mondom, hogy egybe áttekinthető egybe olvasztani, mert az egy kicsit illúzió de hogy hogy lehetne még is ebből egy sokkal szorosabb valamit, mint ahogy a civilizáció, bár kicsit zárt, kicsit politikailag egy nagyon erős, egyféle orientációi valami, de csak erősödik a, a közvéleményben. Például a leve, ugye abban van 20-25 szervezet, és akkor közben itt elkezd csinálni műsort az, az Ökotárs, a Niók érdeklődik, mások is már csinálnak rajta, tehát ez a kettő hozzánk jött valamilyen kapcsolattal, de csinál már azt, csinál már még egy jó pár. Hát nem tudnánk-e valahogy, nem azt a szót akarom mondani, hogy egységesíteni, de közelíteni egymáshoz, hogy ezek egymással valamilyen viszonyban, valami relációban legyenek. Néhányan szoros kapcsolatban, néhányan csoport, csak... Ez, ez valószínű, hogy ez egy ilyen szinkronizáló, nehéz munka lehet, és egyáltalán megéri ez, ezt, ezt csak így gondolkodom ezen, és, és én ezt egy lehetséges útnak tartom. Tehát amikor azt a csatornát, ami a levegőben van, lefoglalja valaki, akkor mi találunk más csatornákat. Hajsz, tehát a folyót elzárták előtt, de ott vannak a patakok és a hajszálerek, és ezek, ezeket valamilyen módon valami közös, ö, hogy mondjam, tehát ezeket együtt táplálni. Na, hát ilyen nagyon poetikus lett a vége. Uff. Uh -huh. Egyik jelentkezel? Igen? Igen. A, igen tulajdonképpen ugye az együttműködést e, próbáljuk vizsgatni, hogy hogyan lehetne e, olyan együttműködést kialakítani, ami mindenkinek egyformán előnyös. A civilizáció azért nagyon jó példa, mert e, e, ugye én azért nagyjából figyelemmel kísérem az ottani mozgásokat, de nem tudom megmondani, és ez a kulcs, nem tudom megmondani, hogy ki a vezető erő a civilizációban. Tehát ugye olyan, nekünk egy olyan szövetség, vagy szövetségrendszer kialakítására kéne törekednünk, ahol mi nem egy központi szereplő vagyunk, hanem egy vagyunk a sok szereplő közül. Mert a, a, ugye azt nem, én szoktam említeni, de hát a civil szervezetek között is van verseny. És ezt a versenyt kellene kiiktatni valahogyan, úgy, hogy, hogy nem törünk vezető szerepre, hanem amink van, azt be tudjuk adni ebbe az együttműködésnek. De és egyfolytában azt vizsgatni, hogy másoknak milyen érdeke tűződhet, és azt az érdeket mi hogy tudjuk szolgálni. Mitől lenne jó nekik is? Ez így is. van, így van. Tehát nem lehet, hogy csak nekünk legyen jó, vagy nekünk legyen a legjobb. Tehát, hogy itt teljes, teljes egyenrangúsággal kell tőlekedni, verseny kiinktatásával. Marcel? Igen, az volt a fejemben, hogy szerintem gondolkodtunk mi már hasonló dolgokon, egy, lehet, hogy, hogy bizonyos értelemben akár ezeket pontosan így beszélgettük is, tehát szerintem az egy nagy dilemma, hogy ragaszkodunk-e, a rádiós működésünkhöz. Tehát azt hiszem valahogy ez úgy merült föl, és én emlékszem, amikor én magam hoztam ezt a dolgot be a podcastok kapcsán, amikor egy éve azt hiszem, vagy kicsit régebben pont egy ilyen podcast segítő projektben, ugye aktívak voltunk páran, és uh, akkor ez előjött, akkor, akkor uh, vesztettük el a frekvenciát. És az, az látszik, hogy uh, ugye a podcastoknak van sok előnye, meg lehet úszni egyébként azt, hogy, hogy ellaposodó, gyenge, ismétlődő, elmaradó műsorokkal kelljen bajlódnunk. Tehát a podcastokat igazából úgy, úgy érdemes készíteni, hogy akkor készül egy, amikor van miről, amikor az jó, amikor az friss, amikor az erős. És az lehet egy 5 perces podcast, meg lehet egy 3 órás podcast, tehát egy sokkal szabadabb műfaj, és abban el is indulhatnánk erre. Ez egy, ez egy feltörekvő műfaj, egyre több hallgatója van. Tehát itt kapnánk szabadságot, kapnánk hallgatottságot, de egy jó éve mondom, de lehet, hogy másfél. Nagyon határozott vitát folytattunk erről, aminek egy határozott végeredménye lett, hogy ragaszkodunk a rádiós formátumhoz, ami azt jelenti, hogy kitöltjük a heti 168 óra adásidőt, vagy műsoridőt, és, és ebben szeretnék jók lenni, és nem szeretnénk elengedni ezt az örökséget, ezt a, ezt a stílust, ezt az atmoszférát, nem tudom, minek nevezem, ami mi egy rádió vagyunk. Viszont akkor ennek, ennek vannak gyengességei, az látszik, és akkor itt tényleg vissza tudok ezt csatolni, hogy, hogy rádióként... Valami, valami nagyon ütős tartalom nélkül, vagy, vagy nagyon, nagyon komoly hátcél vagy anyagi bázis nélkül, valójában a, megmaradunk mindig rétegrádiónak. És ez nem baj, tehát hogy ezt, ezt elfogadhatjuk, és mondhatjuk, hogy ezek vagyunk mi, és ez, ez számunkra fontos, és akkor a, a, mi ebben a formában működünk. Ez magával fog viszont hozni egy pár olyan dolgot, amikre nem leszünk de. Mire gondolsz? Uh, tehát, hogy lehet, hogy, uh, hogy ha, ha nem rádióként üzemelünk, akkor, uh, akkor lehetnénk uh, minek mondjam ezt uh, zászlós hajója egy, egy új stílusnak, vagy egy, egy új műsor közlő csatornának, tehát, hogy amint említettétek, hogy sok civil szervezet próbál megjelenni saját csatornával, saját uh, nem is tudom, kommunikációval, és akkor ezt lehet, hogy egybe tudnánk fogni. De ez, ez tényleg ez... Nagyon, át, nagyon átalakítaná mostani működésünket, szellemiségünket. Miközben én azt gondolom, hogy ha, rá, ha megvan még ez a rádiós működésünk, vagy rádiosságunk, akkor lehet, hogy arra kéne most energiákat fordítanunk, Hogyha adott esetben, és ez kiderül egy éven belül, lesz újra sajtószabadság vagy médiapluralizmus, lesz értelme ilyesmiben gondolkodni, akkor, akkor elsők között hozzuk vissza ezt a műfajt, hiszen egy annyira nem tudom, beszűkült, nem független média piac létezik, hogy akkor pont ebben lehetnénk úttörők, megjelenhetnénk újra a rádiós palettán, ott lehetnénk újra a sugárzók között, és most nem ez egy rossz példa, tehát hogy ne ígértsétek, de, de be, beszippanthatnánk adott esetben néhány olyan hajót a, a, a műsoraink közé, mondjuk, mint a Fia műsora volt, amelyik alkalmas volt arra, hogy feltett minket a a média palettára a hallgatottságot hozott, azon keresztül forgott a nevünk. Tehát, eh, ahogy szokták mondani, bármelyik, mondjuk ilyen sakkot szívesen hozom, a sakban is sokszor mondjuk azt, hogy, hogy sok jó lépés van, csak tudni kell abból folytatni. És hogyha egy másfél évvel ezelőtt nem álltunk bele abba, hogy legyünk podcast csatorna, és, és legyünk egy ilyen hub, most erre talán nincsen jobb, megfelelő magyar szó, ami eszembe jut, tehát, hogy ne, mert megcsinálhattuk volna, melyik, mindig megtehetjük, hogy, hogy elkezdjük beszippantani a sok-sok civil kommunikációs erőt, és mi ezeknek valamiféle egyvelege leszünk, de akkor valószínűleg tényleg el kell engednünk ezt a, ezt a fajta rádiós működést, mert ebben nem mindenki tud, hogy akar úgy becsatornázódni, vagy, vagy nem képes rá. Akkor maradjunk rádió és akkor viszont ebből hozzunk ki töbletet, tehát, hogy akkor, akkor ebben legyünk valamiért jók, és, és ebben teljesedjünk ki. Ehhez viszont akkor kell harcolnunk arra, hogy megint frekvenciára kerüljünk. Tehát, hogyha a belül azt látjuk, sőt, rövidebb időn belül látjuk, hogy nincs frekvenciánk, akkor én újra megnyitnám ezt a kérdést, hogy ragaszkodunk-e a rádiós sárunkhoz? Én ragaszkodom, de előbb az Edith jön. Edith. <tis> mondhatnám, hogy a döglök lóról száj lesz, <tis> de nem akarok ilyeneket mondani. A, én nem látok ellenmondást és annak idején is, amikor te ezt a vitát megnyitottad, szerintem egyik sem látott a között, hogy rádiós műsort csinálunk, tehát egy ilyen tradicionális rádiós szerkezetben működünk, és közben megpróbálunk, ugye podcast csatornákat is működtetni. Tehát ez a két dolog abszolút mehet párhuzamosan. A rádió műsor több szempontból is fontos, én most csak egyet emelek ki, az egy szervező erő tudod Marci? Tehát az egy másik generáció, amelyik azt mondja, hogy ez már engem nem is érdekel, csak ez a podcastos valami. Tehát, ugye annak a másik generációnak bele kell nőnie a civil rádióba, tehát, hogy otthon kell találnia a civil rádióba, ahhoz, hogy ezt a, az ő kultúráját aztán e, elterjesse, erősítse. Tudod? A, akik régebben csinálják, azoknak ez a szervező erő. Ha holnap azt mondom, a most mondhatnék bárkit műsorvezetők közül, hogy e, nincsen ez a napi 24 órás adás, hanem csak podcast csatornák, és e, ha majd elkészülsz valamivel, akkor küldjed. Ne, esetleg nem fogják küldeni. Tehát, e, a, e, így értem, hogy ez egy szervező erő ma még, ugye? Ami, e, összetart bennünket, ami a vázát adja, úgyhogy azért, és ez nem akadályozza meg azt, hogy a podcast csatornáinket szaporodjanak és hogy a inkább hasonlítsanak podcastra, mint ahogy most hasonlítanak a podcast csatornáink. Uh -huh. Köszönöm te, szépen. És azt, Marci, azt én, hogyha mi itt kitekintünk a többi civil szervezete, és a szorosabbra akarjuk hűzni valamilyen módon ugye? A, a kapcsolatot, a, ilyen szavakat egyszerűen el kell felejteni, hogy beszippantani, nem beszippantunk. Tud, kar, karba öltve. Ugye? Csak ez megy. Uh -huh. Ez egy És ezt kell üzennünk is. Ugye? Hogy mi itt lehet, hogy munkát vállalunk, de pozícióra nem tartunk igényt. Köszönöm szépen, edit. Én egy szempontot szeretnék hozzányúlni, mégpedig hozzászólni, mégpedig ez a közösség szóhoz, vagy közösségért, mert egy civil szervezetekről beszéltetek, és ugye az a, helyzet, a civil rádió sorsa nagyjából a civil szerzetek sorsához hasonlatosan, hogy fogalmazom finoman, eresztékeiben recsegropog. És én máig úgy gondolom, hogy ezért, amikor a civil rádióról beszélünk, akkor nem közösségről beszélünk, hanem a civilről, az egy személyben lévő emberről, ak akinek joga van a közösségéhez. És nekem azért fontos a dolog, hogy a civil rádió, ha úgy közelíti magát, hogy az állampolgár, vagy a civil embernek a joga van a közösségéhez, és ebben van szerencséje néhánynak, akinek van szervezete, és van, akinek nincs, akkor ez egy másik típusú megközelítés, ez a közösségi megközelítés, amelyik arról szól, hogy a dolgokat úgy szemléljük, hogy tulajdonképpen ahhoz, hogy valaki érvényesüljön, érdekeket fogalmazzon meg, egyáltalán nézőpontja legyen világhoz, tartozzon valamilyen módon, ahhoz igenis, az a természetes közegre nagyobb mozgástérre van szükség, közösségekre van szükség. És ebben az értelemben majdnem minden műsorunknak jelentős részében ez a fajta szempont az egyik vezető szempont lehet. Mondok egy konkrét példát: az ifjúság ügyében radikálisan az elmúlt tíz évben, radikálisan csökkent ezeknek a szervezetnek a száma. A szolgáltatások száma, száma, és mindenfajta kezdeményezés száma. Ugyanakkor melyikünk vitatja azt, hogy bármilyen tizenévesnek joga lenne bármilyen módon valamilyen kezdeményezés és közösségi akkor tartanám jól, jónak a civil rádiót, hogyha ezeket a kezdeménseket állampolgári oldalról közelíti, és meg, megpróbálja megteremteni ennek a feltételeit, hogy ezek megjelenjenek mások számára is. És így jelentkezhet az, amit ti is mondtok, hogy ilyen szempontból központi, vagy szervező, vagy centrális szerepő lehet az az információs tömeg, ami a mi rádiós műsorokon keresztül megjelenhet. Tehát én azt gondolom, hogy az egy személyében lévő szervezetét kereső, vagy legalábbis az érdekeit megfogalmazni akaró ember, az én számomra a főszereplő, ami, aki szerencsés esetben találkozik szervezetekkel. Fedi bocsánat, én már mikor leállik. <gül> hát euh, én azt mondom, hogy, hogy eresszük magunkra, amit a Marci mond. Én egyébként máshogy gondolom, de ha meg se próbáljuk magunkra ereszteni, akkor... Nem találjuk meg, hogy ez mitől fontos, illetve ha, ha is valami együttélés, együttállásról van szó, akkor, akkor is sokkal pontosabb lesz, hogyha szóval egy kicsit mielőtt elmeszelnénk vagy elásnánk, eresszük magunkra ezt a gondolatot, lehet, hogy nem is kell ma ezt lezárni. Én szerintem Mindenesetre most utána néztem több ponton a HB jelentésének a, a, itt az interneten, és ilyen, ilyen szavak jöttek biztos tifejből, tehát középpont, csomópont, kerékagy, hálózati rendszer, kapcsoló, súlypont, elosztó. Ezek a kifejezések, vagy ezeken gondolkodva valójában egy funkció, egy szerep, amire utalt is a Marci, ez meg, megtalálható lenne. Én is magamra eresztem ezt jobban, és hát többször is azóta, hogy ezt elmondtad először, vagy egyszer-kétszer már Marci, mindig azért újra és újra egy magamban előveszem. Uh, és, és persze, és fontosnak tartom azt, ami a háttérben egy rádióként. Tart. Azt lehet, hogy a súlyponton változtatni, tehát hogy létezne egy, egy stream, egy folyamatosan menő, tehát az, az egyik ideám, most akkor így úgy nem hogy azt lehet, mert millió dolgot lehet, hogy létezhet egy ilyen rádiószerű szövet a háttérbe, amiben időnk, ami, ami, amiben valójában kicsi a. A rend, tehát egyrészt már most is kicsi a rendszeresség, mert nagyon sok minden elmarad itt körülöttünk, de, de hogy néhány csomópont, már most nem a hábszerű csomópont, tehát néhány cserök uh, megmarad, mondjuk egy délutáni magazin, ha egyetem meg tudjuk csinálni ezt, vagy egy-két ilyen ügy. És ezek, ezek úgy mennek, de a rádióságot föladni az egy nagy brandnek a brandtől való megszabadulás max, max, uh, vagy elvállás lenne. De ezt helyén kezelve tehát, hogy, hogy ebben fontos dolgok hangozzanak el, de, de önmagába menjen ez, és egy kicsit, most itt máshogy mondom, mint amire a Péter ö, rákapott, slamposabban, tehát hogy nem kell annyira agyonszabályozatnak lenni. Gondoltok az Apple Rádióra, amely évek óta mm -hmm. megy, valójában kevés adással, olyan tekintetben nem rádiószerű, hogy mi, hogy egyetemi előadások mennek, nagyon sokszor ismételve, de marad egy ilyen rádióként. Tehát magyarán ezt az ideát meg kéne nézni, hogy hogy lehetne, hogy lehetne megtartani valamilyen szinten, és nem ebbe a, az összes gőztet beereszteni, hanem, hanem megtalálni ennek egy optimumát, már csak azért is, mert alakulhat egy olyan helyzet, hogy... és és eközben ezeket a, a amik most podcast-szerűek, azokon gondolkodik, és azokat valamit elhelyezünk, valamit nem ide. Tehát én valamit, de, de talán, ha, ha nem, nem a feszesen, ha most elkezdenénk tárgyalni 7-8 ilyen szervezettel, akiket levegő munkacsoport, Magyar Természetűzőző Fösszédséggel biztos van, a, a, annak a kőnek, akik ez a Marcita a legközelebb, vagy annak is vannak ilyen csomóponti szervezetei, ezekkel így elkezdenénk tárgyalni, lenne közülük, aki a rádiószerűséget igényelni, és lenne, aki azt, ha van egy ilyen elosztó központ, vagy egy ilyen, ilyen valami, nem tudom, hogy nevezzük, csomópont, ebbe, ebbe kevésbé látná, hogy elveszíti a saját akaratát, vagy a szuverenitását, tehát jobban beleadná talán, de ezt nem tudom, nem beszél. És akkor létrejöhetne ez, amiből időnként használ a hagyományos stream-szerű rádió, időnként meg nem Szóval Most benne van egy ilyen, de esetre, újra és újra tényleg többször volt, hogy így próbáltam ezen elgondolkodni, meg magamra ereszteni. Meg lehet, hogy egy-két olyan emberrel is beszélhetnénk rajtunk kívüliekkel, akik mint a Poyák Gábor, vagy a Hargitai Henrik, akik, tehát az ő nézőpontjukat is nem kell átvegyük, csak meghallgatnánk, hogy mit gondolnak ezen a tépedítésünkön. Hát, hogyha lenne valami olyan, ami elindítana bennünket. Vége. Ki beszél? Péter már rég jelentkezett. De én, bocsánat, én lassan el akarok csak köszönni, mert gyerekek nálam vannak, vagy én vagyok a gyerekekkel, ilyen értelemben megyek vacsoráztatni őket, csak szeretem volna becsatlakozni azért, így, ha, ha nem is a végéig tudok maradni. Köszönöm itt a gondolatokat. Ezzel egyetértek, hogy a legjobb, tehát hogy az mindig a legnehezebb, hogyha megtalálni azt az utat, meg azt a megoldást, ami, amivel mindent tudunk egyszerre, de van ilyen. Tehát hiszek abban, hogy tudunk egyszerre rádió lenni, tudunk erős podcastokkal jelen lenni, létrejöhetünk úgy, mint egy ilyen, bárminek is nevezzük, de egy ilyen civil szolgáltató, civil valamiféle középpont, vagy központ, vagy network, vagy hasonló dolog. Tehát működhet ez a dolog. Igazából az, az Kaptuk az én fejemben, hogy viszont kapacitásunk az véges, és ezért, ezért érdemes talán egy-egy dolgot mégis nagyon magas prioritásra helyezni, és akkor azt üldözni, és azon dolgozni, és akkor abban eredményeket viszont tudunk elérni. De, de folyt köv, tehát hogy örülök, hogy zajlik ez a folyamat, és uh, sziasztok akkor! Szia, szia! Szia, Péternek lenne, és utána Edith jelenne, jó? Péter van még? Igen, bár egy kicsit sajnálom, hogy Marcel kiszállt, mert uh, hát, is úgy, az is neki is szól, de a felvételt is meghallgathatja, tehát nem a háta mögött hangzik el, ami elhangzik. Először is nekem is az a véleményem, hogy ami itt felépült, az egy olyan brand, hogy most egy évig csak heti egy napon, egy óra műsor megy, de ezzel fönnmarad a rádió, akkor is valami megmaradt, amely újraéleszthető. Podcastokból egy ilyen nulláról fölépítei nem lehet. Egy rádiónak viszont bármelyik műsora lehet podcast is. Ha átalakítjuk, akkor még jobb podcast lehet. Nem akarok belemenni olyan találgatásba, hogy a rádiók mennyire lesznek jövőre népszerűek, meg milyen esély lesz a frekvencia visszaszerzésére. Továbbá abba se akarok belemenni, hogy az online oktatás és hasonlók miatt hány nagyságrenden lesz elterjedtebb az, hogy az emberek online műsorokat hallgatnak, mert elkezdik. Eddig nem kezdte el, de most az oktatás miatt elkezdte. Hát akkor, ha már elkezdte, egyszer csak felfedezi, hogy online rádiók is vannak. Szóval Nagy... nem akarsz belemenni, de valójában ez egy nagyon erős fejlődési irány lehet ezt az irányt, Igazad van. Ez, ez durván erős. A nagymama, aki az életben nem hallgatott volna online rádiót, az unokája kedvéért megtanulta, hogy hogy kell ezt kezelni, és most már, ha van, akkor belehallgat. Tehát ilyen tendencia is van, egyébként pedig olyan tendencia is van, hogy ingyenes internet hozzáférések kezddel kell terjedni, meg a, hogy hívják, a telefon, mobil szolgáltatóknál hegyekbe állnak azok a készülékek, amelyeket egy időben kiosztottak, hogy hagyományos tévével is lehessen internetes tévét nézni. Ugyanezek a készülékek a hagyományos rádiókhoz is hozzádukhatóak. Nem tudom, nem látom, nagyon erős politikai játszótér is az egész, nem látok vele. De én a magam részéről nagyon amellett vagyok, hogy ne adjuk fel az egészet. Már csak azért is elnézést kérek, most azt kérem, hogy editen kívül senki ne figyeljen ide. Az igazság az, hogy ha nem volna egy határidő, egy adásnap. Én is elcsúsztattam a lepesztőt, hát mit számít, hogy két nappal, de két nap múlva megint közben jön valami, akkor majd hétvégén. Mm -hmm. Lebuktál Péter, hát, lebuktál. Hát, ha utolsó nap nem volna, akkor hány projekt készülne el? Egyetértek. Edit, akarsz mondani? Van, te, ne, te jössz. Erre céloztam, Péter. Ezt most így nagyon klasszikusan fogalmaztad meg. Tehát ez egy összetartó erő. Az, hogy... Tudom, e, csak ezt ezt mondanak, hogy 24 órán keresztül valamilyen műsor kell szolgáltatni, néha ugye rengeteg ismétéssel, sok zenével, meg mindenek, de mégis 24 órán keresztül, és ezt azért mindenki átjazik. Amit akartam mondja, ez, ezt most csak így reflektáltam, amit akartam mondani, hogy a, én nagy reményeket fűzök, de lehet csak azért, mert nem értek hozzá. A, ehhez a, a, a néme, vagy. Tehát ez a, az rendszer hogy megkapjuk. Mert ugyanis akkor van mit kínálunk más szervezeteknek is. Az nem csak nekünk lesz egy nagy lehetőség, nagy archívum, hanem e, ugye fel tudjuk ajánlani a civil szervezeteknek, akik már csinálnak podcastot, vagy szándékodnak csinálni, hogy egy újabb nyilvánossági csatornát tudunk teremteni. Péter? És óriási dolog saját munkatársainknak azt mondani, hogy ember, tizen már rajta vannak, uh -huh. a te műsorod hogy-hogy nem. Uh -huh. Valójában nekem az a véleményem, hogy, hogy mondjam, nagyon-nagyon tetszik nekem az a légkör, ami ezeken a beszélgetéseken van, de úgy érzem, hogy egy-két embernek, például Andrásnak időnként nagyon határozottan az asztalra kellene csapnia, és azt kellene mondania, hogy a fenébe már hát miért nem csinálod, amikor három hete is megbeszéltük. Igen, a probléma az az, hogy előbb-utóbb oda kell elfajulni, hogy a szép gondolatainkat, ami abból kivitelezhető, vagy rámutatunk, hogy na ezt meg ezt akkor elkezdjük, hogy azt operacionalizálni kell, ugye ez az én állandó rögezmét, hogy attól semmi nem történik, hogy mi itt jól egyetértünk. És akkor most itt megosztanám egy kicsit az egésznek a margójára mondom, a, hogy nekem az a félelmem, hogy ezek fontos beszélgetések. Mi e, e, zöldágra is tudunk egymással e, e, vergődni szerintem, tehát a különböző nézőpontok összejönni, és e, be tudjuk látni a, azt, hogy a másik mivel halad, meg engem vagy. E, szóval, hogy, e, el tudjuk, hogy, de ez ötünk-tízünknek az ügye. Értitek? Tehát aki ebben a folyamatban nem vesz részt, azoknak hogy fogjuk átadni? Ugye most, hogy csak a civil rádióról beszélek, mondjuk 40 emberről. Hogy fogjuk tudni átadni? Tehát, hogy ezen is gondolkodnunk kellene, hogy muszáj lenne valamit csinálni, és ez, erre nem jó az, hogy megírjuk egy szép levélbe, hogy mire jutottunk. Tehát itt személyes kontaktus kellene mindenképpen. Ez... Ezt, ez az a félelmem, hogy öten, nyolcan a, itt e, meglátunk utakat, elhatározunk dolgokat, és nincsen, nem, nincsenek mellénk állítva az emberek. Feri? feri. Hát igen, de azt, a, azt a, arra kellene eljutni a közelidőben, hogy mik azok, amikben egyetértünk, és mik azok az alapok, amiket stabilnak tekintünk. Néha van, aki megszólal, és bármit mondunk, még öt rossz hírt tud mellé tenni, és van, aki meg nem szólal. Tehát, hogy nagyon különbözőek, vagyunk. Azt kellene egyeztetni, hogy, hogy ezekben a kérdésekben többnyire egyetértünk-e, mert a többiek elég kiállni nagyon keszekusza gondolatokkal, az nem lehetetlen, de meg nem is újszerű, vagy nem, nem, is, nem is idegen tőlünk, de az nem elég hatékony. De ha valami kis eszenciális dolog összejön, azzal aktuálisan elkezdhetnénk kisebb fórumokon, beszélgetéseken, levelekben is, de élőszóban is többször beszélgetni, és akkor, akkor már lenne egy referencia, mert, mert, mert most sokszor egymásnak teljesen ellentétes álláspontok vannak, amely egy bizonyos stádiumon több normális. Nem állom meg... meg... Ez, ez nem egészen így van felé. Tehát azért jó, hogy leírjuk ezeket a beszélgetéseket, ilyen nyuszi fülekben, kicsi, csak éppen, hogy én, én csak arra törgedek, hogy egy-két helyen, hogy egymás mellé rendezzem az összetartozókat, amit egyébként öt hozzászólással később mondott el valaki. Tehát azért itt én úgy érzem, hogy a csak az egyből, amit én írtam le, vagy én jegyzeteltem, nem írtam le, hanem Ugye, ugye abban is van két-három olyan dolog, amiben volt közös álláspont, és, és van mondani való. Ezeket kell, ezért jó, hogy kiegizeteljük, ugye? Mert akkor ezeket ki lehet mazsolázni, hogy ezzel, meg ezzel, meg ezzel biztosan egyetértettünk mi, és valami irányt is kijelöl. Igen, új prioritásokat, vagy a régiek megerősítését, de újra megfogalmazott prioritásokat. Én egy gyakorlatot is mondok, az a helyzet, amikor ez megjelenti, ez a német szoftver, akkor tulajdonképpen nagyjából két és fél évvel ezelőtt, mikor elkezdtünk beszélni az új honlapról, platformról beszéltünk, arról beszéltünk hogy a civil rádiónak kellene egy olyan honlap, ahol platformon mindenfajta információk, ami civilre kapcsolatos, az jelenjen meg. És arra emlékszem, akkor mennyi vitátkoztunk erre az egész történet, és megjelentek akkor a podcastok is. És én tulajdonképpen akkor azt láttam, hogy az a fajta dolog, hogy arról beszéltünk, hogy e, és most megérkeztünk ehhez a dologhoz, hogy podcastokat csinálunk, folyamatosan megjelent ez a német szoftver, ez az egész történetben, és tulajdonképpen még ez a fajta oldal arra is alkalmas, hogy azt a azt a hub funkciót, amit egyébként a Marcel mondott, a maga helyére tegye. Tehát az arról szól tulajdonképpen, hogy fogadni tudunk ilyen típusú kezdeményezéseket, de nem engedjük el a civil rádió karakterét. Tehát azt jelenti, hogy ettől mi civil rádiózhatunk, de azokat a hub funkciókat, ami azt jelenti, hogy mások műsorokat készítve ilyen módon hallgathatóvá tegyék magukat, elvileg az én képzetembe elfér a mi asztalunkon, ha ezt mi tudjuk integrálni. De ne vegye el tulajdonképpen a műsorkészítés többi profiljától, attól, hogy én, én időre készítsem el a műsoromat, hogy idézzel. Tehát az utolsó, utá, utolsó órára mindig szükség van ahhoz, hogy az ember elkészítse a műsorát. Amit azt hiszem, melyikötök Péter mondta, vagy a Edith mondta, teljesen egyetértek. Tehát azt akarom mondani, hogy, hogy lassan érnek be a dolgok, és egyetértek azzal, aki azt mondja, hogy ezt követően cselekvéssé kéne fordítani. Én azért mondtam az előbb, hogy lépjünk -e a civil szervezetekből önmagában. Teremtünk nekik terepeket, meg fogadjuk őket úgy, ahogy lehet, de én számomra a középponti szereplő az a rádióhallgató, vagy az a civil ember, akinek joga van a maga közösségéhez. És ebben az értelemben bármilyen társadalmi folyamatot, történetet mi közösségi szempontból szemléljük, hogy megvan-e annak a témának, tartalomnak az a fajta közege, Közösséget alkotó közege, amitől az érdekes vizsgálni. Tehát én azt mondom, hogy a civil rádió egy szempontrendszer, egy nézőpont kérdése. Az a fajta nézőpont, ami bármilyen tartalmat a maga módján tudja értelmezni, vagy tudja követni, ez egy kicsit meglehetősen demokratikus nézőpont, de abban az értelembe alkalmas el, hogy ezt a sokszín, sokszínűséget a, a értelmezhetővé teszi a, a műsortáblán. Mert ebben benne van a evangélikusoktól kezdve a, vegások, a vegánokon keresztül bárkinek a fajta a szempont rendszere, hogy tartozzon valakikhez, és ebben az értelme érezze jól magát, vagy tudja megfogalmazni ezt törekvéseit, igényeit, vagy a másokhoz való viszonyát. És ez már civil rádió. Uh -huh. Mit szóltok hozzá? Emésztjük. <gül> Sűrű volt? De hogy, hogy azt mondom, hogy igazából a hub funkció is csak akkor alkalmas, hogyha ebben az értelembe kilépünk a szervezetekből. Tehát abból az értelemben, hogy, hogy, hogy a, az őkotársú mellett, az ökotás az egy nagyon fontos szereplője a civil világnak, de azt hiszem, az ökotással együtt nagyon kevés szervezet maradt meg az elmúlt sok-sok évben. Tehát amikor a 89-90-ben elinduló változások hihetetlen nagy tömegben szervezeteket hoztak létre, az azt lehetne mondani, ma megnézném, hogyha tehetném, hogy hány szervezet alakul és hány szervezet tűnik el, hogy arányában ez a szám növekszik, vagy csökken. Erős a f... most Nem menjünk be, mert ez egy tök más hossza megvitatandó dolog. Na de, de, de, de ennek a lényeg... Nem, nem, nem ennyire épül le, csak csak a felszínen átmozgások vannak. Igen, de azt akartam mondani, Feri, ebből rengetegen kimaradnak magánszemélyek abból a civil világból, amiben nekik lehetne mozgásterük. És ezt a fajta mozgásteret gondolom civil rádióban artikulálni. Ezt is emészteni kell, tudom. Péter. <há> ha jól dekódolom, akkor itt most háromféle útkörvonalazódott, az egyik szerint a civil rádi egy olyan ház, amelynek különböző termeiben különböző társaságok összejönnek, és nagyon örülünk, és ha ezek közt kapcsolatok alakulnak ki, annak még jobban örülünk. A másik, amit Feri mondott, hogy van egy mag, amelyik bármilyen kicsi, de elkezdhet beszélgetéseket, és egyre vonódnak be. Én ennek az ellenkezőjét csinálom. Bocsánat, bizonyára ismeritek azt a viccet, amikor ketten egyszerre kezdek a hegy két oldalán alagutat fúrni és a kérdésre, hogy mi lesz, ha nem találkoztok erre? Az a válasz, hogy hát akkor fúrunk két alagutat. Szóval... <gül> Nagyon a... jó, én nem is. Ez a... Akkor elmondom. <gül> no, De már érteni. Mindegy. a nyugati téren két oldalra indították a hidat, tudom. És nem találtak, hogy... Igen. Még, <gül> Én meg azt csinálom, hogy most elkezdtem ezt a közéleti műhely című levelezést, amelyben pillanatnyilag öten vagyunk. A jelenlévő Péterfi Fifi, és Szabó András mellett még Tóth Zoli és Huszer Jóska. És én most augusztusban nyugisan várok. De szeptemberben elkezdem ezeket az embereket piszkálni. Na töltsd ki a táblázatot. Most látom, hogy te egy ilyen műsort tervezel, mi lenne, ha együtt csinálnánk. Tehát, itt van egy egérfogó, aki besétált, az attól kezdve benne van, és nem mondhatja azt, hogy tolakodásnak veszi az új és új és új megkereséseket. Uh -huh. És ez valahol középütt találkozik attól, amit Feli mond. Uh -huh. Remélem. Oké, okay. köszönöm. Figyelek, szó, szó, szó. És a bálintat tetszik, az, az, az annyira jól hallgatsz, hogy, hogy időnként az érdekel engem, mi játszik a fejében. Mit, mit, mit fut át időnként? Isten bizony nagyon drukkolok. Nem akarsz ebből valamit megosztani velünk? Nem most én inkább csak figyelek, most egy előre, nincs új, amit hozzá tudni. Jó, jó, jó, csak aztán. Osz... <gül> Azt... Adjuk ezt meg a Bálinnak. Jó. Ez egy fontos dolog. Nekünk is fontos, hogy valaki figyel. Én megszoktam. Más, hogy vagy én, ezzel... én megszoktam hogy csak elmondtam, hogy kíváncsi vagyok. teljesen egyszerű. Tehát nem mondom azt, hogy tessék elmondani, csak, csak kíváncsi vagyok. Uh -huh. Jó, tulajdonképpen, elkezdtünk valaminek a végéhez, mert most, most kellene ide a Gyuri féle történet. Ugye, a gyuriféle összefoglaló, ami a legrégebbi hanganyagnak az átbeszélése. Arra emlékszem, hogy tájtak az a hanganyag akkor készült, hogy azt követően, csinálta meg a Gyuri azt, hogy azt mondta, hogy a civil rádió kétfajta szempontból közelítette a saját magát, egyrészt maga, mint, mint közösség, másrészt, mint média. amiből aztán média vállalkozás fogalmazás lett, amitől a, hogy is mondjam a berzenkedésedet értem felé, és nincsen, nincs is vitánk ebben az értelemben, de mint média, mint médium, a civil rádiót ezt értelmeznünk kéne, és ugye arra, abban maradtunk, hogy médiumként maradunk ebben az értelemben, azt vizsgáltuk az elmúlt időszakban, hogy médiumként mennyire tudunk ennek a szerepnek megfelelni. És ez nem mond rendent azzal, hogy egy új funkciókat is érdemes bevállalni ennek a médiumnak a részén, csak alapvetően a szerep felfogás az, hogy médium és ez a médium ebben az értelemben ilyen módon, milyen kötelezőségek ír nekünk, az egy fontos dolog. És a másik, ami nagyon fontos, hogy a másik vonal, hogy a civil rádió közösségi, abban az értelemben, hogy közösségként is működik, meg a közösségre figyel. És ebben az értelemben nagyon izgalmas lehetne saját magunk megfogalmazásán kívül, hogy nagyjából abban segíteni, hogy a világban helyére tegyük azt a közösségi rádiózás fogalmát, ami ma már mindenkinek a, a mindenkinek a rádiójára hozzá kapcsolódik. De jó lenne, hogyha egyszer le írni azt a civil rádió ürügyén is a közösségi rádiózásnak azokat a fontosabb elveit, amiben meggyőződésem, hogy mai, mai médiaszereplők rendes tagjainak is sok szereplőit kihagynám. Ki is maradhatna belőle, mert nem közösségi rádió, csak a médiahatóság keretein belül nevezheti magát annak. Tehát az a helyzet, hogy a tv-rádió kötelezés tartozik is annak a világnak megfogalmazására, hogy mit nevezőt közösségi rádiónak. Tehát én így vagy úgy azt gondolom, hogy ez tőlünk független is egy leírandó dolog, és személyesen szabadlástól független is egy leírandó dolog, ha már egyszer mi ennek a történetnek a, hogy is mondjam, szereplőjével váltunk. Uh -huh. És pont. Edith? A um. Ugye mindenki csinál mindenfélét, és nevez mindent mindenfélének, ugye, a, nem tudom, most néztem a PET kupának a honlapjárt, mert volt valami, tehát csináltam műsort velük, és Szombaton, is, mert most én csináljuk csinálok velük. De te csak nyugodtan csinálj, szombaton kikerül, el tudom küldeni neked az el, ugye ez az indulás napja volt szombat, amikor hivatkozott. Igen, most meg már lezárult, igen, és akkor erről jó, készült jó, jó. egy műsor, ehhez fel is használtuk az ő videóanyagukat, stb. Na, ebből az apropóból nézegette a hollandíjukat. Ők úgy gondolják, hogy ők rádiócsatornát is működtetnek, vagy rádióműsorokat is készítenek. Nem egyszerűen podcastot, hanem rádióműsornak is nevezik. Tehát mindenki minden úgy nevez, ahogy akar a pillanati helyzetben. A közösségi rádió, ugye nekünk elsősorban önmagunk számára kell definiálni, nagyobb jelentőségre akkor teszed, hogyha ennek jogi-szabályozási következményei is tudnak lenni. Ugye? Tehát akkor van. Mert most mindenki saját maga számára gyárt definíciókat, ha egyáltalán gyárt definíciókat. Ugye? Azért ezzel nem azt akarom mondani, hogy nem fontos, amit mondasz, András, csak. Ehhez azt a fajta aktivitás kellene, amit feladtunk, pedig elhatároztuk, ugye, csak nem csinálunk, vele semmit kapacitás hiányában, hogy forszírozni ezt, hogy a közösségi rádiózás a média törvényben újra legyen szabályozva. Így van. Ugye, nem a mostani elvegszereg. Ehhez is kellene ugye, társakat találni és mi ezt feladtuk vagy ha nem is feladtuk de felfüggesztettük, tehát ezükben semmilyen lépést nem teszünk jó ennyi. ennyi így van hát ez ami pedig nem jó ez nem jó Feri. Mondom, hogy menjünk tovább mindenképpen, de mert ez például, amit legutoljára most azért elmondott, ez én voltam az egyik, aki ezt forszíroztam, és egyszerűen nem beletört a bicskán. nem egyszerűen nem jutottam oda, meg időben, meg ihletem nem lett rá szóval, hogy én ebben benne vagyok, de most ettől hirtelen nem lesz. Igen, csak Feri, most adódik a lehetőség, ha most megpróbáljuk magunkat újra meghatározni. Ez egy jó alkalom arra, hogy átgondoljuk azt, hogy tulajdonképpen mi az, amit elváratunk, mi magunkon túl mások közösségi rádiózási felfogását. Tehát fogalmat küldhetünk be a rendszerbe. Én azt gondolom, hogy nem ártana a világnak, hogyha ilyen szempontból tisztább fogalmak között működne. Nekem az a bajom, hogy ezek a fogalmak ma visszaélésre vagy ürügyekre alkalmas fogalmak, ennek a címén vagy az a baj, hogy újra kéne definiálni a világot, vagy ilyen szempontból föl kéne tennünk a kezünket Tehát Azt gondolom, hogy van mögöttünk, amivel azt lehetne mondani, hogy tudjuk, hogy hogy kell közösségi rádiózást csinálni. Tudjuk. Még akkor is, hogyha... Ablás, de látszik, hogy megfeneklettünk ebben az ügyben. Nem kell ezt feladni, de meg kell keresni a megfelelő társakat ehhez. A, mit tudom én, a Ponyák Gáborékak, akiknek kézreállóbb is ez az egész dolog. Ugye, a, ugye velük megosztani, hogy nekünk lennének ilyen céljaink, de kéne, hogy valaki fújja ebben a passzát szelet, mi meg bedolgozunk, mert mi bedolgozni tudunk ebben a dologban, és nem a passzát szeret fújni. Uh -huh. Oké, okay, én értem, értem, értem. Péter? Az első hozzászólásomban egy kicsit nehezen tudtam dolgokat megfogalmazni, de most sok muníciót kaptam hozzá. Az egyik, amit mondani szeretnék, hogy az a vélemény, hogy hát maradjon-e a rádió, az pontosan azt jelenti, hogy feltegyük-e a kezünket. Uh -huh. Folytogatnak, hátfuladjunk meg akkor. Uh -huh. yeah. Ha csak heti egy napon egy óra műsor marad, a civil, rádium, a civil rádiózás, a közösségi rádiózás mozgalmának akkor is ha nagy öregje. Uh -huh, uh -huh. Ha semmi egyéb nem történik, mint kerekesszéken betolnak minket a tárgyalásra, és bólogatunk az okos mondatokra, akkor is nagy dolgot csináltunk. Büszke vagyok arra, arra hogy ennek ö, új fiúként a tagja lehetek. Uh -huh, uh -huh. Ezt akartam most mondani. Köszönöm. Há, jó. Hát régen kezdtük, az igaz. A... És messze zengő híre van annak, hogy civil rádió. Valahol bemutatkozom, hogy civil rádió, az emberek másfél percig nem vesznek lélegzetet a tisztelettől. Uh -huh. Komoly. Feri, mit szólsz ehhez, te alapító? Jó, rendben. <sítható> Megengeded. <sítható> Mert nyilván ezt így jó hallani, amit mondasz, meg az embernek az elintézetlenség hogy el elvégzetlenség dolgai jutnak eszébe. De hát így van. Na jó, jó, menjünk tovább, szépen, illetve lassan kifullad most. A... Én is azt hiszem, mert abba, abba van, azt kéne csinálni, mit kezdjünk ezzel, ami most itt elhangzott. Meg a Gyuri anyaga, lehet, hogy akkor én ezt még át is fogom nézni. Le kéne ezeket írni, ugye? Le kéne ebből valamilyen alapvetést rakni, ugye? Amit egymás között forgatnánk, és arról beszélhetnénk, ugye? Ez lenne a technikája, ha elfogadják. Hát ha jól veszem ki a mai beszélgetésünkben, a média vállalkozás típusú gondolatmenet a perifériára került, de az, hogy, hogy amit, amit Péter fogalmazta legtöbbször, hogy valamilyen rádiószerű működést eh, hozzá, reális elvárás, magunkban való elvárásokkal ezt ehhez ragaszkodjunk, de ez, ez, ez egy, ez egy új, új szerepet kapott. És az, az lett központi kérdés, amit, amit Marci hozott be, és amin jobbra van, még gondolkodjunk, hogy hogy, hogy tudunk e, a, a, abba olyan szerepet találni, ami a podcastok ürügyén más szerveződésekkel, ami intenzívebb e, ilyen szellemi és ilyen média közösségünket erősíti, de mindenképpen párhuzamosan, e, tehát ezek kidolgozatlan vagy befezetlen mondatok, amikor, de párhuzamosan a, a rádiószerű működésnek hagyjunk teret, és nézzük át, hogy mi az, ami odavaló. De hát egy csomó minden még nem tértünk ki, amelyeket korábban érítettünk. Tehát, hogy hogyan lehet intenzív, vi, vi, intenzifikálni a, a jelenlétünket, hogyan lehet rendezettebbnek lenni. Na szóval egy csomó minden elmaradt. Péter? A technikai kifejezéseket jobban kedvelőknek javaslom hogy a hábnak a hálózatnak az egyik csomópontja legyünk. Van olyan dolog, amiben mi tudunk csomópont lenni. Mm. Ez a csomópontok egyike a rangsorolhatatlan csomópontok egyike. Igen, csak az áramforráshoz kellene közeli szerepet vállalni, amelyik azért életben tartja ezt. Igen. Van egy csomópont, amiben mi egy, az egyik csomópont vagyunk, ugye értem. Uh -huh. Hát nem, mi egy ilyen szinkró végig yes. Ugye mi soha nem akartunk hierarchikus szerepet, de ezt egyértelműen jól meg kellene tudnunk fogalmazni, hogy mi egy szinkronizáló szerepet, Gondolunk, amiben mindenki szinkronizálhat. Ferri, ennél több a mi szerepünk. A, a civil rádió hitelesítés referencia. Tehát azt jelenti, hogy a civil rádió mellé, ha valami más információt tessünk, azzal megerősítjük és hitelesítjük. Tehát nem egyszerűen egy semleges játék a hub szerep ebben az egész történetben. Ezért tartottam fontosnak még nagyon régen a platform felfogás, ami arról szól, hogy arra, arra, arra térre, arra habba azokat fogadjuk be, akikkel, akikkel valamilyen szempontból kapcsolatunk van. Valamilyen módon közünk van hozzá. Valamilyen módon kapcsolódunk, és, és az edit jön. Ah, ahogyan továbbhoz mondanék? Igen, valamit, rendben. Ah, amit a Gyuri majd kiedzetel, meg ezt a mait is, ugye, ha kiedzeteli valakit, akkor már van négy anyagunk, és abból ki tudjuk mazsolázni azt, amiről úgy tartjuk, hogy abban megegyeztünk, és akkor azt valahogy továbbvinni. És e, e, megnézni, hogy mi az, amiben viszont nem csináltunk semmit, de muszáj lenne, vagy nem gondolkodtunk elleket. Tehát én azt mondom, hogy most az anyagokkal kellene ilyen módon, Készítem. összegezni, összerakni és kipozolázni. Ez egy jó módszer, tehát ami én most miközben meghallgattam azt a július 13-ai adást, de két dologra jöttem rá. Az egyik, hogy baromi közhelyeket mondok én magam, tehát, hogy kevesebbet kéne beszélni, tök érdektelen, még engem se érdekel, amit mondok. Ez az egyik. A másik, amire rájöttem, hogy viszont sokkal több jó dolog hangzik el, meg okos dolog hangzik el, csak nem tudjuk azonnal, nem tudunk reflektálni jó. például mennyi nekem a Szabó András amikor a hosszú kirádáit megtartja akkor lila hajam nő és elvesztem a fonalat. de ha meghallgatom és odafigyelek, akkor, akkor abban ott van valami baromi fontos mindig Ugye? Pedig menet közben nem ez az érzésen, Tehát ezért én nagyon fontosnak tartom ezeket a kiegzeteléseket. Uh -huh. uh -huh. És e, tulajdonképpen ugye a változtatás élküli, hogy körülbelül ahogy elhangzott, úgy kiegzetelni, de csak kiegzetelni, tehát nem leírni uh -huh. ezeket a beszélgetéseket, hanem a megragadható elemeket kiszedegetni belőle. És ezeket nézzük át. Jó. Jó, én én egyetértek, akkor csináljunk egy olyat, Nem tudom, kivállalja ma itt leírni. Ha más nem, én megcsinálom, de, de most ezt azért kérdezem, hogy ha valaki akarja, meg lehet engem előzni. Elősen fixírozom a képernyőt hát ha látok egy felvil, felcsillanó szemet. Feri hátra nézett, hogy a fülese csillanjon, megértem a fényben. Jó, megcsinálom én ezt. Akkor az lehet, én megcsinálnám, csak az a baj, hogy ezzel a, a beragadós betűkészletemmel megőrülök attól is, hogy két sort le kell írnom, tehát Aha. nem a meghallgatás a probléma, meg a és hanem hogy nem tudom leírni. Aha, hát én megpróbálom akkor. Szeresszünk már egy klaviatúrát az itt amit rá tud tenni a laptopjára. Mert... De nem, biztos, nem úgy ragad be Feri, tehát nem maga a billentyű, hanem a betű. Érted? Tehát egy hát tudom én nyomogatni a betűket. Hát. És ott nem lehet újraindítani az editnél, erről beszéltünk éppen. meg mekkora megtalálmány. Én állandóan újraindítom. Igen. Igen, ott más a baj, tehát ott valami Igen, más. más valami valami szoftver kompa, kom, kom, kompatibilitási Igen. probléma van, én azt látom. Tehát erről beszéltünk mutkor. Na jó, akkor ezt leírom, viszont akkor azt jelenti, hogy ez követően, ami történik, hogy megint újra össze kéne jönni, és hogy mit kezdjünk vele, egyik részét le kell írni, másrészt pedig cselekvésbe forgatni, azaz mit kell csinálnunk. És az egyik mit kell csinálnunk egyik története, most bevártunk két és fél idő után egy olyan archivarendszert, ami tulajdonképpen a nagyon régóta erről beszéltünk, ha nem is ilyen szavakkal is, nem ezekkel a kifejezésekkel. Azt kéne megnézni, hogy tudunk-e megelőzni időt, azaz majd előrehozni egy-két viselkedést, cselekedetet. Az nyilvánvaló, hogy meg kell erősíteni a szerkesztőségi találkozásokat, de nem biztos, hogy ez fejezi ki a dolgokat. Máig meggyőződésem, hogy azért csak azt nyilvánvaló majd leírásban fontos, hogy jobban kéne foglalkoznunk a műsor készítőkkel, tehát egymással. Sokkal jobban kéne foglalkoznunk, megkérdezni, hogy hogy vannak, és így tovább. Hogy a Civil Rádió munkaközössége az valóban azért válják. Nagyon sok ember ebben az értelem, kettőm, akkor be is tudunk fogadni új embereket. Nekem mindig az a gondom, hogy ez a konkrét lépés, amire szükségünk van még, az a szöveg után kezdődik. És azt rendesen ki kéne találnunk. Úgyhogy én igyekszem leírni ezt, és két hét múlva találkozzunk, mit gondoltok? A leírt anyag alapján. Ugye? És akkor a gyuriét meg az én általam leírtakat ugye át lehetne beszélni. Ez így elfogadható? Kérdezem én, vagy hogy legyen? Itt mindenkinek a véleménye számít, tehát Feri nyugodtan mond, hogy nem jó. De azért... Keressem az időpontokat nézeget. Így van, mert az a helyzet, hogy most olyat csinálunk, ami a civil rádióban nem volt szokás, hogy végigcsinálunk valamit, és én annak lennék most a híve, hogy egyszer próbáljuk már végigcsinálni, meddig bírjuk. András Kár, fogd vissza magad, járjunk a végére, jó? Én is így gondolom, jussunk a végére, ja. ezt szeretném, ez a cél. Ja. Ö, tehát két hét... A mai napnak is járjunk a végére. Igen, csak ha még megállapodunk valamiben onnantól kezden, menjünk mindannyian haza. Csak azt mondom, hogy két hét múlva nem szeretném a kedemet beáldozni meg én, ha nem haragusztok. Mert ugye ez, ma egy műsor ment le, most szerencsére egy emlékező műsor, nem szerencsére, esély nagyon jó. Diósi Paliról készült interjút, most nyomjuk le, mert... Igen, láttuk, András, tám. láttuk, Lájkortuk, mindent csináltunk. vele. Helyes. Egyes, jó, köszönöm szépen, mert két hétül a ma van tizedike, az 24-e lenne, de az nem lenne jó. Uh -huh. 26 án meg szerkesztőségi van, és én azon a héten ráadásul kuratóri műlést is akar a Marci, ebbe az értelem, azon a héten. Úgyhogy igazából egy intenzív az a hét. Még abba is benne megyek, hogy a következő hetet szabadítsuk föl. És in... 30 a hét hő. Az nekem tökéletes kinek jó még? Kinek nem jó? Mi, mi, akkor 30-a lesz. Ez egyszer mindenki számára két és fél hét lesz. Ez az a következmény. Két no. és fél hét és 30-án találkozunk. Jó? 18 órakor. Jó. Online. Rendben? Itt. Jó? jó? Jó? Jó? Jó. Nem tudok többet mondani. Jó? Köszönöm szépen. Dolgoztunk. Amit ki tudtuk hozni, kihoztuk. Jó? Csak annyit még elmondom nektek, hogy a hogy fölisztem a helgát, mert hogy a fázolt helgát, mert olyan engem külön fölhívott, mielőtt elbúcsúzni. és azt hittem, hogy valami van a háttérben, valami, de nincsen ilyen. Műtétei lesznek, ezt próbáltam magát gyógyítani, ilyen protézis meg minden, de mindenképp mondja, hogy be, te is beszéltél vele, Andris elmondta, hogy te is kerested, tehát hogy, jó, hogy nyilván jól is esett ide, de hogy, hogy számítható. Én úgy érzem, hogy számítható lesz, de hát ez még szeptember közep előtt semmiképp így van, ezt mondtam én is tegnap Szeptembertől várhatjuk őt. Egy itt akartál valamit mondani, vagy csak búcsúztál. Azt hiszem, csak búcsúztam majd egy következő alkalommal elmesélem, hogy ugye a Többi is rádió műször meghallgattam kapcsolatos benyomásaimat. De most ezzel nem húznám az időt. Én is meghallgattam, így most tettem javaslatot. Egyet értettünk itt, jó? Így van. Oké, okay. okay. Szevasztok Na még egy! Szép estét mindenkinek! Szeasztok! Sziasztok! Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok.